Fredagsfran, morgon oh, oh, till oh, talkshow, oh. talk show med Janne Hornbom -ho och -ho. Johanna Lind i FN. Hej Johanna. God morgon. Hur är läget? Ja, Det är jättebra. Alltså, Aha, är det vilken det? känsla i den här ah. studion. Allt är bara Aha, så. Så, det är så. Och det är så ljust. Jag är så rädd att folk ska se hur jag ser ut. Ja, jag jag, jag... börjar vänja mig. Jag tar sånglossågon <skratt> nästa gång. Nej men det är jättefint. Vilket ah. arbete de har lagt ner. Då? Shit vad bra. Och ha? tekniken kommer bara. Alltså, nu, från och med den här säsongen kommer ah. allt bara funka. Vad var det du sa? Är det det kommer bli sömlösa byten ja, mellan sömlösa låten. Sömlösa ah. byten. Ja. Hörrni det är Vi är gång morgon tidig radiotvårshow och här kommer en 40 års jubilar. Jaha. Ja. with friday brunch du vad lyssnar på fredagsfrallan samne lygen vilken bra låt det är. Ja, Shit, vad ja, var bra. Alltså, vi... Starta med, ja, start me perfekt ju. Jo, jo det, alltså, du, du sa ju så här, är 40 år, de är väl 80 och det är de ju... Charlie Watts är 80. Aha. Det här var Stones. Och Charlie Watts han är 80, han är inte dålig nu har jag förstått också. Så han är okay. inte med på turnén. men att de har hållit i ja. dig fantastiskt. Men det här var Tattoo. Ja. Äh, den fyller 40 år. Ja, okej. Okay. Har du det självklart. Ja, ja. mm, Kommer faktiskt en, en, en, en nyutgåva ny utgåva i oktober tyckte jag. Jaha. Jag, jag snacka med jagger, så sa han det. Du snackade om honom lite. Ah, <laughs> ja, på Instagram. Ah, du, du Johanna, mm? idag är det den 20 augusti ah. och vi drar igång en, en, mm. en ny termin. Mm. Det ska bli väldigt roligt. Eh, och jag tänkte att det vore, det vore kul att få... Du och jag vi har ju liksom ett kontaktnät och så träffar vi ju mm. folk liksom utifrån det. Alltså, så blir det ju det ja. vi liksom tycker på. Så, och så tänker jag, varför är jag aldrig de där med? Och då tänker jag, så här, kan inte ni tipsa oss då? Ja, precis. Vilka ni tycker som de, den, han eller hon eller dem Hå? skulle behöva vara med i uh, fredagsfrågan? Absolut. Och, och pusha för det här. Ja, men det är ju gästerna så. som gör programmet. Ja. Det är verkligen så. Och, och, och vi vill ju ha input och det kan vara en eller flera. Och det behöver ju inte vara att man gjort ska göra eller gjort något jätterevolutionerande- utan ofta säger det här- vanliga, vad eller jobbar hur? du eller med? Du? Vad gjorde du förra ja. helg? Ja. Det är det, kan vi prata hur mycket som helst om. Ja. Mm. Så, så tipsa oss, antingen sök upp Johanna eller mig på Facebook eller, eller HitsFM har ju en ja. massa mejladresser. och han och, och mm. finns på Facebook. Och, så ja, och tar... man får ju också tips om sig själv. Ja, det får vi, Alltså Jante finns ju inte här. Nej, man kan säga, ja. jag är faktiskt ganska intressant ja. det, absolut. Ja. Det tror ju vi på. Ja, det tror vi på. För så är det ja, lite beroende på vem som säger. Ja, men, men oftast ja. <laughs> Ja, idag har Bernt namnsta. Bernt, ja. ja den andra Bernt jag vet det är ju Bernt som jobbar på. På tidningen. På tidningen. Ja, men precis som de tänkte jag direkt på också. Han är lite politiker nu, tror jag. Yes, ganska lite, mycket så, så, så, tror politiker. Ja, ganska mycket politiker. Så det är grattis till honom. Grattis ja. Bernt. En, en, en trevlig pöck. Ja, pöck kanske var det i Ja, men trevlig i alla fall. Ja, och sen är det en temadag idag också. Ja. Mm. Vet du vad det är för tema? Jag börjar, <laughs> Nej. tema. Det är honung, honungens dag. Idag. Oh, och jag älskar det. vi, äter, ah. vi har någonting jag som heter honungssöndag. Vi tar bara fram honungsburken på söndagen. Alltså, för vi, vi, alltså, I vår familj missbrukar vi allting aha, som är aha, sött. Ja, aha, det är mest aha, jag ja. Och då sätter jag ju regler för alla andra. Aha, och, och då är det bara honungsburken på söndagar. Och då är det på rostbröd. Aha, eller ner i Gott. Ja, jag mm. älskar honom ja, gott. och det är jättenyttigt det är så, det är ju liksom, det är ja. som antibiotika nej alltså jag tror alltså, jo, jag kan också ja, säga så. att nej, men jag tror inte det är så jättenyttigt. det fan. är väldigt sött. ja men ja, det är så det är ju att det är du med ja. och du är nyttig. Det är nyttigt. Ja, ja. jag är ja tack men jag är så förspänd för min granne i Linnefors ja. Jonas han är biodlare. Aha. Så jag går, han har en liten låda vid vägen. Så jag kan gå dit upp samtidigt som jag hämtar morgontillen. Och så oh. köper jag och så swishar jag. Till men du kan inte du köpa en burk ja, jag, till absolut. vår familj så ska jag Aha. swisha. Ja. Det ska jag absolut ah. göra. Definitivt. Den honungsburken vi har nu köpte vi också i somras när vi var nere på Store Mosse. Aha, okay. ja, och det var, fick man välja vill ni ha hösthoningen eller sensommarhoningen som är mer inslag av djung eller vill ni ha försommarhoningen som är mer blommig Aha, då tog kul. vi den blommiga vi skulle förlänga sommarleden Var, var det också eller? bara Va? en jättegod också? Ja, den är jättegod. Ja. Mm. Men du stora mosse, det skulle vi kunna mm. göra ett program om. Ay, skitfränt. Skitfränt. Jag, jag har alltid tänkt att jag ska dit och vandra, men aldrig kommit iväg. Nej, det är inte så Nej, men det är Och det är så stort, så vi vandrar bara en liten del. Vi hade ju kidsen ja. med oss, vi kan inte gå så långt. Men det är de här ja. och, och så spängorna. Jättehög vass upp på sidorna. Sen var det som i en tunnel och så gungar ja. under fötterna. Ja, just ja. Och så såg vi så många roliga djur. Bara, stora larver och ödlor och ja, trollsen Det var så fränt. Och när man kom i land så kändes det så att man varit på en båt. Att det var så stumt stumt. Man såg knäna. Så men du var de hala. Nej, det Nej. var torrt Vi sjön. Ja, men det ja. vår och höst är det nog rätt Sist. blött då ska så man ha stövlar. Ja, ja. Men men så tänkte har du tänkt på att, visst, visst, det är konstigt att man inte säger spongar. Utan spänger. att man säger spänger. Ja, jag, jag, jag... låter ju. Spånga fanns ju något En Spongar, ja, spång flera spångar. Ja, men hon säger gå så gäss också. Spång, ja, man gör gos, ja, man säger, ja, ja eller no. Jag gillar saker och ting. Idag har vi en gäst faktiskt. Nej. Idag har vi lite upptakt, så vi ska liksom summera lite och mm. titta lite framåt och sådär, mm. tror jag. Mm. Eh, men men eh, får jag spela något för er Absolut. <laughs> jag, jag är ju inne på det här ganska, ganska nya låtar. Så att jag spelar den här. För solen har varit skön ah. i sommar. Ja, av toppen. Det har varit en jättebra sommar Ja, det har det. Tycker du det också? Ja, men alltså, den kom ju lite sent kan man säga. Den kom väl jätte Den började före midsommar. Ja, förlåt. Ja. ja. sab na Escuchas el brunch del Viernes. Lite Beatles också. Ja, men Vilken alltså. mysig start. Ja, ja. men du, ja, alltså, vi, vi, vi berömde Väter Thomas förut, men vi måste göra det igen. Det var fint det ja, men, i radiostudion. Verkligen. Alltså, jag är helt impregnerad, ja. som Och säger, Allt funkar. Och, ja, jag tror det här blir den bästa alltså, säsongen ja, rent tekniskt. Jag start. tror också det. Ja, rent tekniskt och <laughs> tror jag att det ja. kommer suga som vanligt. Men, men. Vi, vi gör vad vi kan. Men, du, jag tänkte, jag, jag, tänkte, jag börjar lite brutalt med det här. Ja. Ja, det var jättebrutalt. Nej! Lite låg. Bara mina lurar kanske. Så, ja, jag stängde då lite snabbt. Vårda, ah, ja. vi har ju något som heter Valkans för vardagsbetrakt i sig. Precis! Du brukar oss så himla bra. Alltså, ja, men tack, ja. Ja, ah, ah, ah, ah, men det sa ju du för du själv inte hade tänkt ut någon idag. Ja, ah, ah, ah, så du litade på mig ah. där. Ah, ja, men det är så... Det är så ah, ah, shit. Du läser mig som du, en öppen bok. Ja, men ah, ah, precis. Ja, men, jo, men det är såklart jag ah, har... Ah, eh, Jo, men igår så satt ah. jag och Rasmus på altanen efter lunchen. Ah. Och var, tog varsin glas ah. ur frysen. För ah. sånt gör ju vi när barnen inte är hemma. Ah. Ja, för ah. de får ju inte äta ah. i var på vardagarna. Nej. nej, men vi gör ju det. Och då, Vad för då? Jo, men då är det så här, Jag tar alltid choklad och han okay. tar alltid lakris, så, det är, ah. vi är så Och det är så vi bråkar aldrig om sånt. Nej, nej viktigt. För ah. jag är choklad och ja, ah. han är lakrist. Ah. Så bra. Och då när han satt där och åt så säger han så här. Han, alltså, för han kan ju allt. Så man blir alltid så förundad när ah, han tror, ah, undrar ah, någonting. Ah. Ja, han bara, undrar varför lackris är svart? För roten är ju vit. Uh -huh. Och jag bara, uh -huh. hur vill... jag att den är vit? Ja, jag är vet det, inte om det? den är vit. Jag säger att den är vit uh -huh. så uh -huh. är den vit uh -huh. eller ljus. Uh -huh. Och du visste det, varför den var svart? Jag vet ju att lackris är svart. Jo, men varför är det svar? Nej, jag vet inte. Nej, men du blev impad av att han, in, det var något han inte kunde. Ja, han kunde inte det. för sen ja, hade han ju en testa Och de, de tenderar ju att bli lite långa. Ja. Och då brukar det alltid hända att då stänger jag ju av. Så han ja. hade ett svar, men jag lyssnade inte på det. Alltså, du vet inte fortfarande. Och, och du vet inte om det stämmer. Nej, ja. jo, men det stämmer nog. Ja. Men det hade någonting med... Eh, är extraktet att göra att ja. när man liksom gör om roten till något form av vätska ja du ser ja. Ja. Och, men och jag blev så här okej okay, lakrits är svart ja precis det var min ja. betraktelse ja, ja, ja. ja och sen så, ja. så sa jag så här ja, ja för chokladbönan är ju brun sa jag och han bara, vilken jävla chokladbönan. Jag, jag menar ja. kakobönan. Ja. Så vi kompletterar varandra ja, på så många ja, sätt. Ja, men ja. men du, Man får ju högt blodtryck av lakris. Ja, och för jag har ju väldigt väldigt lågt blodtryck så egentligen så. borde jag äta lakris, ja. men jag är inte så tjuvst i lakris. Jag tycker det är jättegott. Alltså. Mm. Men du, har, du ska inte äta, du har högt blodtryck. Nej, det tror jag inte. Jag har aldrig tagit det. Jag vet har inte. du inte kollat ditt blodtryck? Nej, men det orkar jag inte med. Jag Nej. Så så Nej, gör inte jag det. Jag tycker tyck inte om att man stucken. Fast den gör man kanske inte när man tar blodtryck. Nej, men då pumpar de upp i sån här luftkuddar runt armen. Jaha, det var jag trodde jag var för att man skulle bygga biceps. <laughs> Nej! <laughs> Gud, så dumt! Och snabbt den tar slut. Det var ju som att som du klippte fast du inte klippte. Men tekniken kommer fungera i år. Ja, precis. Per perfekt. Nej, nej, men vi står och pratar, här så vi glömmer bort att vi ska sända radio också. Vi Jaha. har så mycket att prata om ja. Ju. Men, det, det men vi ska vi kanske prata lite om det. Liksom, har vi något nå, innehåll i det här programmet? Ja, men vi har ju ingen gäst. så Vi skulle sk sk kicka igång ja. det här liksom sådär. Och då skulle vi ju ta med oss sommarens, inte ta med, men såhär, berätta topp. Ah. Sommarens flopp, ah, sommarens bok och ah. sommarens låt. kul. Ah, cool. ah. ah. mm. som, vi, ah. vi älskar musik och vi gillar böcker. Ah. Ah. och, och så... jag, tycker, jag tycker saker är kul och du tycker ofta saker ah. är inte så kul. Ah. Så vi, jag tror att det blir bra. <laughs> och så sa du till mig så "Du får inte improvisera, du måste ha, ha förberedd." Ah, har, har du gjort det? Ah. Ah. Ah. Ah. På, på ditt vis. Ja, men då tycker ja. jag att du får börja. Vad vill du att jag ska berätta? Ja, men då? du börjar. Vi tar det tråkiga först. För vi har det ja. Sommarens ja. flop. Jag har två. Nej, du, jo, du men... måste du ha tre tipp. Ja, jag vet. jag vet Men, men, men jag, har, jag har en global och en lokal. Ja, vi kommer säkert samma. Men kör nej, du då? Alltså... Så, jag, är, jag, är, jag är inte jätteidrottsintresserad heller ska jag vara ärlig, men, men jag måste säga att jag tycker att sommarens flop alltså, skit, jag skiter i resultat och sånt ja. men jag tycker sommarens flop är OS i Tokyo 2020. Ja. <laughs> Tycker jag. Alltså, redan där är det ju liksom galet ja, på något mm. sätt, va? Men sen, alltså, jag, vet du, jag blev faktiskt, jag tyckte, att det, jag tyckte att det var, jag blev liksom lite beklämd när de tågade in med alla flaggor där på den här mm. öde stadion. Mm. Och så simulerar de att det finns folk på mm. läktarna och vinkar och sådär. Mm. Och då kände jag så här, nej. nej. Så, så jag, jag brukar alltid titta ganska mycket på OS. Mm. För det är kul man får se sporter som man aldrig. Ja, precis. får se vad ni prisar på. Dels så var det så här: dels är det skitkonstiga kanaler. Ja, det numera. där gör mig ja, så irriterad. Ja. Man måste köpa och sen, fem och, och abonnemang. Sen kände jag liksom sådär att. Nej, det här mm. blir ju ingen folkfest Nej. som det brukar vara. Så det tyckte jag, för, för mig var det en flopp. Mm. Att svenska vann medaljer så, det, det är jag ju den första att gratulera. Mm. Så, men, men, ja, och sen, men jag förstår och känslan. så är lite orolig också för när man samlar en massa människor så där nära varandra mm. under en pandemi och sen mm. skickar iväg dem till höger och vänster sen mm. tillbaka igen. Mm. Alltså ja, alltså det, de är så, de, det är väl någonstans. Är det någonstans man ska samlas kanske det i Japan för mm. de har väl ordning och reda på allting kan jag tänka. Mm. Mig, liksom så här. Men, men äh, äh, jag vet inte, så det var, det var, min, det var min globala flopp. Mm, liksom. Det tyckte jag var en mm. flopp. Sen är jag ju en skogsmänniska. Ja. Jag tycker hemskt mycket om att gå i skogen. Det mm. går ju jättemycket i skogen. Mm. Jag har inte varit någonting i skogen alls nästan i sommar. Varför? Mygg. Ah, alltså det har varit, det har varit... Så in i helvetet med mygg och jag har, jag har blott blod i mina ådror för det verkar så i varje fall ah. att alla mygg vill liksom äta mig. så, så jag jag alltså jag fick, fick fantam med panik alltså. Mm. Ah, ja, men det har varit så, riktigt så, alltså, mycket myggar. Ah. i skogen inte gott i skogen ah. liksom, utan mycket asfalt och och, och, men och, myggmedel och sånt biter inte ah, på dig. Det, alltså alltså, jag tycker det är lite äckligt också. Jag är en sån där som pillar med ansiktet hela tiden ah. också så jag är lite ah. rädd att jag ska få massa skitögon. Ja. Så, att, men så att det, det, det har ju egentligen varit det, det, alltså, ja, det som har varit fantastiskt men just att skogen har gått bort Men varför jag... har det blivit varit så mycket mygg då? Ja, men det var ju väldigt blött i, i början alltså, ja. när, och så det skapades väl en jättemassa såna här ja, vad heter det, vad heter det? ja precis va? Ja. Ja, men Bra ställen liksom, att ja. lägga ägg då. eller lägger de ägg eller? Jag tror det ja, frön. Nej, nej. <laughs> planterade. Ägg. Det var väl inga jätte... Nej, men, men jag har också det, lidit din om, flop då då? Min flop. Ja, ja men den är lite global. Ja, men jag tycker det är alla de här förändringarna i klimatet. Jag är ju lite Aha, sån då. Ja. Ja, men, och inte bara, jag ska inte noja över det, men jag tycker det är så tragiskt. Alltså, människor som får så mycket förstört och det är översvämningar ja. och det är bränder. Alltså en hel ö på Grekland. är typ av, fup, och i Kalifornien är det alltid, Sibirien har brunnit och sen så kan man diskutera vad som är klimat och vad som är värde. Men någonting extremt, det är ju för mycket extremt hela tiden och sen så översvämd. Och där har vi fått vår beskärda del även i, i Sverige så, så nej det, det tycker jag är synd att sommaren för med sig rätt mycket sånt där. Så liksom, drabbar människor. Det har bara varit sådana bilder, första bilder på DN under hela sommaren. Ja, de har dragit på mycket. Men de har ju ja. tagit lite ställning i klimatfrågan. Det är lite ju. så. De, de blev lite skrämda Greta där. Greta. Nej, de blev lite skrämda Greta. De kanske tror liksom på vetenskapen. Ja, ja. Men nu tar vi sommarens ja topp. Ja men sommars topp. Den är bara, den är super ego. Ja. Uh. Ja. Det är att vi vet var ute med rockbandet och spelade två gånger. Ja. Oh, två spel här den Och det var verkligen liksom, fy fan vad kul det oh, var kul. Ovan var hälften. Jag det. var helt slut en oh. vecka efter oh. att alltså. Ja men jag såg på det Facebook. Så ja men var ni var ni någonstans då? Så, vi var, vi spelade två kvällar på. Uh, en, nej, det? Det? Vastena Camping ja, just det. Ja. Alltså, vid ja, men det var, för det var mycket jättelord. folk där, men för folk har ja, ju verkligen kampat ja, den här folk var, ja. det var mycket folk det var ju liksom, fanns, det var slutsålt solt så långt tillbaka. Ja. Ja. Så det var ju liksom, det fanns ju liksom en hunger efter ja. att höra live musik. Ja, men det. Gör ju det. sen är det lite frånt att spela As, Ös i Rock. Och till sittande publik. Det blir jävligt konstigt. Ja, det blir det, va? Jag tycker det funkade också. så De göd ja. på sig och var, hängde med. och sådär, så att, ja, det, var verkligen, det, var, det var verkligen sommarens äh, flipp. Alltså. Ja, det förstår Top, jag. Du, Kul. Du, du, du. Ja, men då också ego. För vi hyrde häst i sommar. Jag och jag fyra veckor. Aha. Hela juli. För Aha. jag är ju gammal hästtjej. Jag haft ja, häst. Ja, och sen ja, jag har jag inte hållit på på länge. Och så liksom blev vi Felicia hästintresserade. Jag har försökt och inte Pusha det, men gör det finnas ja. det bara liksom, finnas till så hand och alltså, ja. ja. ja. nej terminsavgift. Och sen så dök den här möjligheten upp med den här hästen. Jag bara, vi provar. Så har vi hyrt en d som världens... Alltså jag har aldrig mött en så mysig, gud, fantastisk häst. Men har ni haft den hemma Nej, där utan där. då har vi hyrt den på Åsens Hagar. Det okay. ligger typ gångavstånd från där Aha, vi bor, okay, ja. så det var varit så, så mysigt. Och så ja. Under den här varma, varma perioden i, i juli, då var vi uppe tidigt på månaderna, så hade vi med oss frukost och så red vi ut i skogen. Och så, ja, äh, men det var varit så toppen. Och så, och, och mitt syfte var ju så att nu ska hon band mig få känna på hur det är att ha häst. Alltså ja, för, det, ja. ridningen, det är liksom, för mig är det ja. grädden på moset, jag ska börja ja. med hästarna och så tänkte jag när hästen åker hem så ska hon nog känna egentligen att det, att det är lite skönt. Ja, ja. känner hon det då? Nej. Mm. <laughs> men alltså hon, ja, hon men var så Ja, ett, ett, men alltså hon har slitit och alltså det är ju i tjej sommaren en enklaste perioden då men ja, vi har mockat och det har varit hörpåsar och foder och, och ah. så mycket insekterna. Ah, alla hästar ah, blev så bitna ah, och stuckna ja, ja, och vi har ja, hållit ja, ja. på och grejer. En har vi nästan tagit in också. under. under jo, ja, sen så också. kom det ju regna, Oskar, sen andra ah, delar av djuret. Ah. Vi, ja, vi har barnen med varit där uppe och gjort ah. vår beskärda del. Men hon backade inte för något. Så, ja, det var, och sen var det ju fantastiskt kul. Så ah. roligt att man får ett gemensamt intresse. Ja, eller hur? Du ah. snackar och banda, liksom. Ja, ja, det var bra. Ah. Och jag och jag kände och jag längtar efter häst och jag beror, Vet du, det är så här det har jag ju sagt till dig förut så här, att jag anställer gärna hästsköter. Ja för, precis. För liksom, mm. alltså, de som har slitit i stallet och, liksom, <gå> och speciellt då sådana som på den tiden där det var liksom en yndast att man var mer skötaren ja, man fick precis. rida någon gång i veckan jag hoppas ju inte att det håller på att ändras. ibland får jag lite känslan av att det, <gått> att det, att det är liksom två vuxna per unge i stallet nu. Ja precis. När, när, jag, när jag var barn Aha. nej Aha. men då då var det ju inte så man var där lite mer själv och tog mer, tog mer ansvar. Jag så stort... att det var en diaponie. Mm. Alltså, ska vi gå igenom det där? Alltså, ja, vi, men precis. Är det är ju den största diaponien. Liksom. Ja, ja. Så den var ju rätt stor, ja. men Gud snäll. Så först var jag så det så fanns det inte så många hästar att välja på. Eh, så, så först tänkte ja, ah, den är lite stor. Men eh, så snäll. Och det är ju ibland så att de här mindre ponyserna, B och C-ponyserna de kan ju vara rätt. De, de har en röv alltså bakom de, de, de varje öre. Små så där, de, ja men lite småhundar liksom... Ja, och de är ändå ah. urstarka och stora. Ah, oh ja. Så när de börjar jäkla så kan inte en unga hålla i dem ändå. Nej. Nej, I grimskaft eller i tygel. Så hellre ha en lite större som är snäll. Och när hästen var så snäll. Så, Men säkerhetsväst och, och hjälp. Absolut, ja. självklart. Och i början så var det så här, här jag hade ju grimskast på, och jag ledde ja, och jag sprang ja, ja. i skogen jämtade ja, den här ja, hästen ja. för att man skulle lära känna oss. Ja. Men det var en trygg hjälp. Så till slut så galoperade hon över sommarängarna helt själv. Men, vad Men alltså, det där visste jag inte ens att man kunde, att man kunde hyra en häst. Nej, men jag, nu har jag ju haft häst själv i många år och känner fortfarande hästfolk. Så det liksom ah, okay, blev så väl det lite, lite, så här, lite kontakter. kontakter så här, och så ja. Men det går, finns ju säkert. Det finns ju många som vill hyra ut sina ja, hästar stram. sommartid. Jag vill inte låta min ponny gå en hel sommar och äta, äta och bli upp, fet. Det blir som en jävla tunna. Ja, liksom, men precis. Och jag själv vill ha semester. Så det går säkert och, och att hyra. Som mulle. Ja, som mulle. Hjärtat, det är <laughs> väl mysen. Ja. Ja, men Gud, vad spännande. Är ja. ni snabbt på fredagsfrannan? Ja, det är ju morgontid i Radio Två Ja. Här på ICFN. 97,8. Ja, som ja. en byggd. Ja, men vad diesel har blivit dyr. Ja, äntligen. Äh. Sluta med den här skiten. var du Du lyssnar på fredagsfrallan. Ja, fredagsfrallan morgontid i Radio Talkshow här på Hits 597,8. Summen bygg med mig Jan Holm och Johanna Lind och vi har precis avverkat sommarens eh, topp och flott. Topp och flott. Yes. Ja. Ja, ja, men mm. det, var, det, var, det var en jättefin topp du hade verkligen. Ja, du ja. ja. men du med. Men du. vad var nästa? Ja, men sen är, ska vi sommarens bok, sommarens låt. Ja, just det. Ska mm. vi börja med böcker. Ja, vi börjar med böcker. Varsågod. Du får börja. Ska jag börja? Ja, först ut ja, i, i år har det varit premiär för mig. Jag har nämligen aldrig lyssnat på böcker. Nej. Jag, jag er, vill lite erkänna att någon gång så hade jag någon sån där som vid, vid sängkanten, men jag somnade direkt. Okay. Mm, det var på mm. den tiden jag var på cd-skivor. Ja, liksom just det. Så. Ja. <laughs> men men, men, men uh, idag så, så i år har jag faktiskt lyssnat och läst samma bok. Ja. Ja, låter ju väldigt uh, pretentiöst. Men jag har lyssnat på boken, och sen är jag, liksom, efter att jag har lyssnat på den, så har jag liksom bläddat fram i boken, och så har jag letat reda på ja. stycken, och så stryker stry jag Du här, jobbar så. För jag, för jag så läser ja. jag böcker ofta ja. så att jag liksom mm. gör markeringar. Ja, men jag förstår du med ibland. Mm. Och det känns liksom jättejobbigt med att lyssna. Men det, här, det var en stor upplevelse. Mm. Dels för en stor upplevelse, för att jag kunde ju lyssna samtidigt som jag gjorde någonting annat. Ja. Jag brukar aldrig ha något. Jag brukar aldrig ha hörlurar eller något sånt där och springer. Men, men i sommar har jag haft lurar. Och med då, boken med då? Boken mm, då? Ja. Mm. Har du kunnat koppla av den monotona tråken med att springa och gå Aha. in i boken? Ja, så är det man, ja. man tänker Men så funkar det för mig också. Jag tänker nästan aldrig på att jag springer. Nej, det, det, är så, för det gör jag varje steg. Jag har en massa steg. problem. Liksom oh, tiden, okay. så ja. det, det är liksom mm. Mm. Sen, sen har man ju svalt jävligt mycket flugor. Ja, det, <laughs> det är ett problem i sig. Ja. <laughs> alltså, så man har fått väldigt mycket protein. Man har inte behövt ta något protein nej, man ju, ja. Men den bok som jag har lyssnat läst på mm det är renegater av Klas Östergren, han som God. skrev skrivjantlman som ja. stod genom med Thunderbrak för 30 år sedan mm. och det här är en tredje bok i den serien kan man säga så att man försöker knupa ihop det så. Alltså ja. de, de är väldigt, de är väldigt uh, löskopplade. Men den här, det som är roligt med den här är, ja, det är ju att det, det är ju fiktion men det är mm. ändå autofiktion, mm, alltså att man väver kanske in lite av verkligheten. Ja, det handlar om anekdot? en av annan författarna som har slutat sitt uppdrag på Svenska Akademin ah. och dragit sig hem till gården nere på Österlen. Claes ah. Östergren trädde ur Akademin och bor nere på Österlen. Ah, ja. Så, ja, okay. så en, del av, en del av boken heter Rapport ah. och det är hans, hans tal i Akademin. Alltså det han säger alltså, så, så att man får ju, får ju liksom förstå. Och sen, är det någon slags vittnesbörd? Ja, lite så är det att han, han friskriver sig ganska mycket. Ja. Men han försöker, ändå ge en, han försöker ändå ge en neutral kanske inte att säga, men hyfsat saklig bild av vad som mm. händer Han liksom han, ja, han, han faller ju ut mot Horras sängdal och sådär. Mm. Han liksom, fast ändå inte på ett fult sätt, utan, utan läsaren själv, förstår klart är väldigt objektiv i sin beskrivning mm. så, så uppfattar man ju mm. alltså, Man får läsa lite ett, mellan as, raderna ja, och, ah. och, och hela det här liksom, kulturprofilen ah. och alltihopa, samtidigt som det också då är, är liksom en, en annan spännande historia hans, hans, hans historia hinner fatta honom också mm. hans egen historia hinner fatta mm. honom så den är den är fruktansvärt bra. Det finns episoder i den där boken som jag har både lyssnat och läst om som jag ja. tycker är så jävligt bra. Nej, men vad spännande. Ja, och det, det, men det, är en, det är en väldigt, väldigt, väldigt tjock bok. Då är det bra att tjock, lyssna kan jag, alltså. jag tänka ja. mig. Ja, Jobbigt alltså, har du, med man, man, ja, Du skulle bryta ser ju bryta näsan. En tegelsten. Jag kan varmt rekommendera den. Sen är det ju lite så att Claes är ju stockholmare. Ja. Han är där jurgårdare dessutom. Så det är en riktigt trevlig prick. Ja. Och, och jag har, ju, jag har ju träffat och pratat med honom några gånger. Sådär. Ja. Och, och så att det var liksom när man, han började läsa, för han det är en författaruppläsning. Ja, så, just när det. Han, så när han läser så blir det lite så här att fan, det är ju, ju klassisk. Liksom. Ja, det är din kompis. Kommer, ja, det blir lite personligt. Ja. Eller? Är det, ju, det är ju väldigt roligt att höra en stockholmare <laughs> försöka uttala ord med ä i. Ja, skulle du göra ett försök? Reven sprang över och Då har han ändå liksom säkert blivit tillsagt. För ibland kan det komma liksom så jag här, <här> alltså, ska du du kom... lite ja. är bra. Nej, men lite kan Jag kan varmt rekommendera den. Det är väl mm. ingen nyhet. Men Ska man ha den, den i, i lurar eller ska man läsa den? Då? Jag tycker att man med, med gott samvete kan, kan lyssna på den. Ja. Sen tycker jag att man ska köpa böcker mm. just för, för, för att vi Stort, behöver köpa då. böcker. Ja. Ja. Så man kan köpa boken också. också. Och så, ja. så kan man göra som jag, liksom bläddra tillbaka och mm. och mm. det, det, det, det. så. Den, den rekommenderar jag. Var. Kul. Ja. Jag har varit sugen på den. Jag har ja. också ja. läst mycket om ja. hela akademin och allt som händer. Ja, ja men nu kommer min dag Ja, har med dig något. Ja, med min bara bara för att med oss. Ja, nej, det skulle vi inte. Det kanske inte skulle. Nej, men det är ju så här ja, med, med mina aktier i whatever Ja, det är bra. Nej. Nej, men jag läser ju mest skönlitterära böcker. Ja. Och Rasmus läser ju alltid sådana här brain books Så han ja. läser nästan alltid bara på engelska. Ja. Och ibland så sticker vi... När det är sådana här guldkorn från respektive genre så sticker vi till böcker till varandra. om ja, ja, det den här okay. skönlitterära ja. måste ja. du läsa den var så ja. bra. Och den här boken måste du läsa den var så bra, kan jag säga. Ja. Så den här har jag läst då för tips då från Rasmus. Och den heter I grunden god av Rutger Bregman. Uh -huh. Ja, det är stackars att han heter Rutger Bregman. Men det är, uh -huh. han är holländare, en ganska ung kille. Kanske lika uh -huh. ung som jag. Uh -huh. Han är författare och historiker. Det här är en filosofisk bok kan man säga. Som egentligen bygger på en, en revolutionerande idé om att människan i grunden är god. Oh, ja, den är oh. så himla spännande. Precis mot emot kristendomen som anser att varje människa Precis. föds ond. Precis, ja. typ. Ja, men jag ska läsa lite här. Så här. Rutger Bregman, han är författare och historiker. Han har uppmärksammats för sina spännande förslag för en ny, mer demokratisk samhällsordning. och Han har kallats för det, det nederländska underbanet med nya idéer. Han har hållit ett, en uppmärksamma TED-föreläsning, talat i Davos för världens ekonomiska och politiska ledare och skrivit flera internationellt storsäljande böcker. Och grunden går, den översatt och blablabla bla, så många språk. Ja men den här är riktigt, riktigt spännande. Han, han går ju en massa olika psykologiska experiment som har hållits och försöker liksom syna dem varför det har gett olika resultat och så allt bottnar ju till att i människan är egentligen grunden god sen så det är en sån här optimistisk det är positiv Jag skulle läsa nu men Ja men den är sen är den lite så här Ja, men jag som då kanske gärna gillar skönlitteratur med lite handling och lite action. Ja, men det är den ju. Men som man får ha lite tålamod. Jag läser ju mest på kvällarna innan man så går och lägger sig. Så man läser ju två serier och sån. sånger man. Så jag har tagit en evinnelig tid. Men något som är bara ett exempel. Han har ju, boken är full med exempel han har tagit från olika universitet och händelser. Man börjar med ett exempel på den här boken Flugornas Herre som de flesta, om inte läst den så känner de till den. Men det finns ju och den är ju riktigt, riktigt, riktigt ruggig. Men det finns ju en verklighet verklighetens flugornas herre mm. det var, hände ju faktiskt någon gång mm. 50-talet mm. kanske att sex pojkar blev strandsatta på mm. en öde ö yes. och han lägger lägg ju tid på att leta upp några av de här eh, som lever i Australien någonstans oh, oh, oh. nu som fortfarande var livet och, och, och det finns ju lite historier som dem men de blev ju, alltså det var ju verkligen inte som flugornas herre, de här Mm. Killarna blev ju vänner för livet. Ja, och de överlevde ju tack vare att de samarbetade så bra och ah, okay. litade var på varandra. Liksom på och... det jag för så här: det är ju en fiktiv jo, jo. Liksom, roman. Men, men på något sätt så, ja, jag vet inte. Det, det är liksom ett av de här exemplen. Han så, så ger massa exempel och ner er forskning och bababababa. Mm. Och sen så, sen så är det mycket det här med människan gör ju onda saker hela tiden. Vi har liksom mm. ja, men Hitler, andra världskriget, mm. talibanernas mm. frammarsch nu i Afghanistan, och hur, ska, hur förklarar vi det här då? Och det, och det gör han ju inte bara på en mening, men Nej. på något sätt är det som att här att människor kan göra avskyvärda onda handlingar om de tror att det är ett gott syfte. Ja, okay, alltså på något ja. sätt, liksom att de här, för det alltså svenska som radikaliserades och åkte ner och stöd, stödde oh, IS. Men då oh. på någonstans har de ju blivit övertygade om att oh. det är för en god sak. Oh. Och så fanns det massor av exempel från olika. Ja, men krig och liksom när, när, när soldater verkligen har ja, slutat skjuta. Det ligger inte människans natur egentligen ah, att skjuta. Ah. Det som får krig och soldater att fortsätta att liksom kriga mot varandra, det är det här Eh, kamratandan som uppstår ja. i varje, varje läger. Ja. Ja, men så det är jättemycket spännande och jag tycker att det är så intressant. För tänk alla de här grupperingarna, oavsett om du katar, kastar gatsten i skyltfönster för att du är vänsterradikal eller ja. om du liksom katar, kastar gatsten och är skinhead ja. så är det de här grupperingarna man får en övertygelse, man får en gemenskap. Och jag tror ibland innan de, de här personerna väljer vänster eller höger eller vad de är så kunde de lika väl ha fallit åt andra hållet ja, är det, det är säkert. någonting som bara som drar och sen så blir det en grupp och sen så blir man drillar att det är ett gott syfte och så ja. blir handlingarna mer och mer extrema ja, och mer är och mer, och mer. Ja. Ja, det är superintressant, ja. så, så läs den och så, vad heter han då? han heter Rutger Bregman en gång spelade jag en gubbe som heter Rutger Rotting. <laughs> Ja, eller något. Ja. I grunden god. Ja, jätte... En optimistisk men, historia om jag... människans natur. Ja, vilket, vilket spännande boktips. Det måste jag läsa. Ja. Men du, vad roligt. med När vi hade prästen Karin Sanell här så, ja. så pratade vi också om det här med liksom... Onda gärningar. Ja, ja och, det här mm. teodice-systemet. Ja. Liksom ja. ja. ja, de, de har ju oftast ganska bra förklaringar på de sätt också. Jag brukar själv säga så att det finns inga dåliga människor bara... Människor i dåliga tillstånd. Ja, jag tror det är bra. Alltså det, man måste nog, annars, annars blir det konstigt om man ska liksom bara gradera folk. Du är bra, du är halvbra, du är fantam och du är dålig. Liksom. Ja, nej, det är otäckligt. Skulle du vi inte göra Alltså, vilket fantastiskt program. Mm. Här bara skickar vi liksom ut ett boktips rakt ut också. Yes! Du ska jag spela en näringslivschef. Ja! Aha, det här, det här, den här låten är skriven ut av Helena Gill som är en näringslivschef i Sävsjö kommun. Nej, vad häftigt! Ja, Kör! Ja. to walk the unknown road i found my home have to walk on i'm still here i'm on Du lyssnar på Fredagspralla. Takoda Road var det där. med Skriven av Helena Gill. Som ja, är näringslivschef i Sävsjö. Ja, ja visst. Ja, det var kul. Men det var inte hon som sjöng? Nej, nej det där var Sara Lundberg som sjöng. Ja. Som, ja, jag tror att det är Helenas... Ja, ja, nu, nu, äh, är äh, nu är ute på Tunis. Ja, ja, Sara Lundberg. Mm. Du, Bra. Ska röst. vi fortsätta på musikspår? Ja, men vi ska då? hitta eller sommarens låt. Du. Ja, det hade vi som uppdrag. Ja, också. Men du får ja. börja. Ska jag börja? Ja, igen? ja, mm. ah, ja nej, det, det här är lite kul. Mm. Eh, jag har valt en låt som jag tog, jag trodde att du skulle börja. Jaha, ja men, vart det krångligt nu? Ska ja, jag börja? Ja, men du det ja snabbt, Jo, alltså. men då är det så här att för nu, nu, jag har valt en låt, men det är inte den som för jag tänkte när jag sa det, här, jag tänkte att ska vi ta en låt som man har lyssnat på mest i sommar ja. och den låten som absolut har lyssnat mest på i sommar, ja. det är Ed Sheerans Bad Habits, ett nysläpp av honom Ed Sheeran tycker jag är jättebra Men ska vi lyssna på den? Ja, då? men vi tar den första ja. den är lite poppy Every time you come around, you know, I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. I can feel the paradise before my world implodes. And tonight I had something wonderful. My It little to late nights. Tekniken funkar jag varje fall. Tekniken funkar men inte gärna. Ja, men det, här var ju, det här tyckte jag var bra men du tycker inte det här var riktigt bra. Alltså, det här var för du... modernt för Holborn ja, tror jag. Nej, men, jag, ska, alltså, jag, jag. Han är väl jätteduktig. Bull, liksom. Men ja, han är Nej. inte bara jätte utan han Han ju... har gått på rulle hela tiden. Och ser, alltså. Fett mycket. Mm. Hela tiden. Ja, ja men ja. ja, alltså, ja na, jag, det här tycker jag är bra. Vet du hur man har att det är veganer? På ja, du, du har sagt den säkert tio gånger. Ja. Ja. Men det, det var det som jag säga. ja säga. Det, det. det var liksom det kanske inte jag hade valt. Ja, men sen då? hade jag, ja, jag det, ja. för det var, det var inte riktigt mitt val. Så. Men, men jag, det, den tycker jag är nog bra. Pete Lemark. Ah, alltså jag lyssnar ju ah, mycket på svenskt ah, hel, hel, ah. och oftast sjäer har det blivit ah. bredare. Men och så bara hör jag låta Pete Lemark och sånt men det var så länge sedan jag lyssnade på Pete Lemark och jag lyssnar på något så inne i bänken ah, i sommar. Vad är det där mm. ledig stund jag får bestämma ah, det... på Spotify. Ja mm. ah, okej. Okay. Mm. Ah. Ja, det där inte där heller heller. Jo, jag, jag, han är både en gammal jag, jag, gubbe jag, jag tycker, så du borde ah, bara labba honom. Jag, jag, jag är lite som du. Alltså, han har liksom såra jag jag lyssnar inte på honom. Men, men, men, men gör men, det. Men, men när man hör dem på radion så tänker man Fan, det är en bra låt. Ja, Vilken är det är bra text. Ja, bra, liksom, alltså, jag gillar ju ja, ah. ord Ja, ah, men texten ah, är... Sen. Men du, på tal om ord. Ah. Får jag berätta om min bara? Ja! Så här är det. Mm. På, på lördagarna mm. så, så, så recenseras idén. Jag har ju pappersstinjen fortfarande. Ah. Och sånt, så recenseras det en massa musik. Ah. Ny musik. Ja. Ah tror det eller ej. Ja. Ja. Och, och du läser det. Och då, ja. då det är ganska så det är korta notiser liksom sådär, mm. Och sen står det alltid så här bästa bästa, ja, de får de får ett betyg från 1 till 5 självklart. Ja. Och sen är det olika genrer och står det så här pop eller liksom eh, världsmusik eller jazz mm. eller vad det nu kan yes. vara för någonting så Ja. Ja. Och sen står det artisten har så och sen lite skrivet och sen står det bästa låten på ty, tycker den här skribenten är också mm. angivet mm. och då sitter jag med mitt morgonkaffe och så plockar jag fram mitt Spotify uh -huh. och så lyssnar jag igenom ja uh -huh. och du har så mycket tid så alltså jag bara alltså, längtar så, ja, men, tills men jag kommer dit Ja, liksom, uh -huh. uh -huh. fattar du får uh -huh. uh -huh. ja upp du, du vet den där stunden du vet ju framför, uh -huh. ja, ja, och, så, och det är skitkul för då, ja. då, då får jag till med musik som jag aldrig skulle lyssna Nej, på liksom, och så tänker jag, så, men, hur kunde han ge en fyra till det här? är du jag så open-minded så du kan ta till musik från Liksom andra genrer. Alltså ja, när du får välja typ i studion här är bara så här random att man tittar på dig och ja. lite hur du ser ut, du är klädd och man känner lite så här så är det en viss typ av musik. Ja, det är ju, det är ju som, klassisk. Ja! <laughs> Nej, men jag, lyssnar på, jag lyssnar alltså I, ra, i bilen, mm. om det inte är så att det är texter som snurrar som jag behöver lära mig själv. Då är det nästan alltid P2. Ja just det. men jag på P2. Är så bara på P2. Ja. Alltså på förmiddagarna alltså nu förstår Finska. jag inte. Förstår jag inte hur Nej, det är på sant. Nej men så är det samma för mig. Så, Till ja, jobbet av ja, P2 ja, och, sen och sen så mixar jag på hemma. Ja, men då, då har mm, ja. Ja, ja. Så, Och då här är faktiskt en av dem som dök upp i det där flödet ja. och som, som blev det blev verkligen hit i vår familj. Nej. Och sen har vi liksom sagt till andra. Men lyssna på den också. Och då har folk liksom så här: De har varit helt lyriska. Nej. Det var ett par som var på väg upp till Stockholm som satte den på repet. Vad säger du? Ja. Håll Nej. mig inte på halster! <skratt> och då ska, jag berätta, då ska jag berätta först och främst att den här låten är. Den här låten är. På finska. 11 minuter och 30. Nej, allvarligt. <skratt> ja, och den. Den heter Döden 1986. Nej, <laughs> så, så, nej det är det faktiskt inte. <laughs> utan det, det är en jätteduktig tjej som heter Ellen Sundberg. Men det är inte uh -huh. hon som har skrivit texten. Utan hon har tonsatt. Bodil Malmstens dikter. Nej, jag älskar Bodil Malmstens. Och den här är, alltså, nu kommer vi inte vi kunna spela den här hela låten, men vi kan Nej. spela lite. Ja. Men jag, alltså, lyssna på den här och lyssna på texten. Den är så, alltså den är så jävla bra. Alltså, jag älskar och den, den redan. Kör! den så fruktansvärt. Men du, klockan är åtta nu, men ska vi Nära. som Nej, jo, nej, men nej. vi har lugnt kvar. Vad har vi då? Ja, hon är åtta nästan. Vi röstar ja. vi, vi, vi lite och så säger vi sköt om här. Ja, men vi gör ja. ja. det. Tack. tack för idag. tack Vilken fin ja. premiär. Ja. Och Bodin Malmsteen då, Tonsat. Ja. Ellen, Ellen Sundberg. Södra Norrlands fjälltrakter och inland Lokalhyggen och stenrös Nyland Småbönder och korn och får Hälften kommer upp av det man sår Lammen blev bestrålad i år Sortimentet, länsväg ett På S-O-macken Nedanför den branta bak. I veckan är som i Stockholm och på böda Löpsedlarnas döda, svenskar lika döda Helnöt hänt i veckan, röster Lökschips och lektyr med kvinnobrösten Alla de där friska brösten Högt ovanför 81 antyndrar byn lik en diamant i skin Vägbelysningen längs Oviksfjällen I den dunkla tv-kvällen Glittrar som Manhattans femte avenue Med juvelbutiken Stragna köksgardiner Hinkar i sig jästa Maskros viner Frålar utan Mål och röst Ge tillbaka Stellas bröst Ge tillbaka Hennes hår Hon skulle fyllt 46 i år Snart ska unta Tackorna lamma Jag är ingen elände, köpte granngårn, enklingen är henne sån, sån. Fredagsfrannan, morgon till Talkshow med Janne Holmbom, Johanna Lind i FN.